Még a lépcsőházban voltam, amikor hallom, hogy moly se sír, és rohantam fölfelé, hát ha valami baja történt Róza mamának. Bementem, na és akkor azt hittem, ez nem lehet igaz. Még be is csuktam a szemem, hogy aztán még jobban kinyithassam. Róza mamára csodálatos hatással volt, hogy autókázhatott azokon a helyeken, ahol az elős strikkelt, és az egész múltja megelevenedett a fejében.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 Én nagyon jól tudtam, hogy nincs jogom egy nyilvános részekdében kújtorogni a szüleim nélkül, de őszintén megmondom maguknak, nem volt kedvem hazamenni. Még a gondolatától is libabőrös lettem, hogy milyen állapotban hagytam mamát. Már azt is szörnyű volt látni, hogy apránként meghal az ügy ismerete nélkül, de pucéran, malacmosoljal, a 95 kilójával, kliensre várva, a seggével, amiben nincs már semmi emberi,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 se, aki csak bajnak van ott, elkezdett bőgni, na, már csak ez hiányzott. Mójse, mi van itt? Hazudnak nekem? Elhallgatnak valamit előttem. Ez meg miért sír? A rohadt büdös életbe a két zsidó találkozik, rögtön elkezdenek sírni egymásnak, maga tudja, legjobban róz a Még egy falat is csináltak nekik hozzá, a frances embere. Agyérelmes elmesesedésem volna. Még a segem is liba bőrös lett esküszöm. Annyira torkig voltam az egésszel, hogy legszívesebben megkerestem volna a bőhömöt, hogy verjem belém egy adag hervasztót, hogy jól kitoljak az egész bagázzal. Momó, nem agyérelmeszesedés? Hm? Ott aztán nincs pardon? Mondja, Róza, mama, maga sok olyan izét ismer, ahol van pardon. Hát az idegeimre megy. Az egész Bagás az idegeimre megy. Esküszöm az anyám sírjára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 Megérted a dolgokat? Ez marára nem volt igaz a dolgokat, aztán végleg nem értettem, de csak nem állok le szájáskodni, nem ez volt a megfelelő pillanat. Nagy fiú vagy már? Hát ide figyelj. Itt volt egy kis üres járata, és néhány másodpercre defektet kapott, mint egy rozdás belű véntragacs. Vártam, hogy újra beinduljon, és fogtam a kezét, mivel mégsem egy véntragacsról volt szó.